שלום לכולם, הגעתם לחלק ב' של תוכנית בקצרה, תהנו מהאזנה. אתה יודע, אני חושב שככה רשמתי לעצמי, אני רואה פתרון אחד, סוג של, זה לא בדיוק פתרון, זה סוג של כיוון. זה שיתופי פעולה מעניינים. כמו שיש euh, סאן אור וסקוט ווקר, סקוט ווקר הוא היה זמר ברופו בשנות ה-60 ועד עכשיו הוא איזה משהו מטורף כזה ממש כאילו, הרבה כיוון אפשר בפלצטו ייצור די מטרוף, מבחינת סאונד שלו. זה לא, לא תמיד הדברים האלה ייצור טוב, אוקיי? נגיד יש את לוריד ומטאליקה, לולו. אבל איך תדע, אולי באיזשהו שלב, נגיד, כמו שיש לך נגיד ספוקנד ומטאל, אוקיי? כמו שסאן קיל מון, סוג של, שזה משהו, סוג של חדש. הוא גם חדש לגביו, כי הוא יותר היה כיוון, הוא יותר מכיוון של השיר ולאט לאט הוא וזה גם קוליבריישן, זה גם... כן, ג'ייזו וסן קילמן, ג'ייזו זה מ... ג'ייזו רק למי ש... אתה יודע, זה היה המשך של גודפלש. זה גיטריסט, נכון? הגיטריסט מייסד של הזמר של גודפלש. אה, של אינדוסטריאל. של ג'סטין ברודריקס, אז ג'ייזו זה כביכול הגלגול אחרי, או הלהקת המשך, או פרויקט סולו דומי ואמביאנט, והוא התחבר לסאנק אילמון שבא יותר מה... שבשנים... פולקי, נכון? בשנים האחרונות פולק רוק, אמנם שזה גם היה קצת חשמלי, אבל לא רוק ברמה אתה יודע, היסטוריונים מטורפים. כן, כן, אבל... למרות שבכמה אלבומים אחרונים... מסור עבודה טובה. אז הפרויקט משותף שלהם זה גם כן יצא מין כזה... ספק ספוקינג ספק סאנק אילמון פשוט מקריא קטעים מהיומן שלו. וזה, זה אלבום, זה דווקא מגניב. אני הייתי רוצה לשמוע סוג של אה, פרואזיה על אה, דיסטורשן כזה, כאילו כמו, זה יכול להיות מעניין. זהו, אבל לא, זהו, אני חושב שזה מה שגם אנדרסון אמר, דון אנדרסון מאנגלו חומר שם. אני חושב שמבחינת ג'אנרים חדשים, אתה יודע, סגנון חדש או תת סגנון חדש, אנחנו לא נקבל יותר מדי. אנחנו אולי כן נקבל כל מיני יציאות יותר מגניבות, כי אין בעצם לאן... כן, אין כל כך... לאן לדחוף את זה. אני מקווה שיהיה, כי... שוב, נגיד עוד דוגמה שאני ממש אהבתי, שזה נגיד של ג'ון זורן, שזה כל הסקספוניסט שמתעסק עם ג'אז, ומתעסק עם הרבה דברים של מטאו. חבר קרוב של מייק פטון וכל החבר'ה שם, אז יש להם פרויקטים שזה Naked City ו מסאדה. נקד סיטי זה כאילו אלבום ג'אז שיש שם גריינד קור. עכשיו, זה בדרך כלל זה הפוך, זה הולך להקת רוק מנגנת ג'אז, נכון? כל מיני קודם כל, מי כל הרבה להקות. פה זה כאילו להקת ג'אז מנגנת מטאר, כן, גריינד קור, מנגנת דברים כבדים, זה נשמע ממש הזוי. <laughs> אבל האלבום עצמו מאוד מאוזן, זה בהתחלה ג'אז, ואז שיש קטעים מהירים יותר, ואז כל ה... ובלקטיק מסאדה בכלל הוא הרבה מאוד דברים שהוא מתעסק עם יהודים, יש לו גם סידר של ממש א'-ב', של שמות, שמות של אלבומים, וגם חלק מהסגנונות בתוך אלקטריק מסאדה, שזה הפרויקט השני שלו, זה קלייזמרים. זה ממש, אתה רואה, המדגנות יעודיות, okay. עם, עם אלמנטים של מטר, אלמנטים של ג'אס, והכל איתורים, שני אלבומים מאוד מאוד, מאוד מומצים. ה-Naked City, ספציפית האלבום הזה, הוא יותר קל מאלקטריק מסאד, אלקטריק מסאדה הוא די קשה, זה כמו ביצ'י סביר של מייס דוויס, אבל... עם אלמנטים כמעט של נויס שם. אני חושב, עוד פתרון אחד שאפשר לנסות להציע, לדעתי. זה משהו דווקא שאני לוקח מהיפ-הופ של השנים האחרונות. כן, אוקיי, זה כבר טוב, כן, כי זה, כי... זה, זה באמת היפ-הופ הולך, יש שם דברים חדשים, לא יודע, מעניין אותי לשמוע שם. אה, כי אני חושב, אני הגדרתי את זה פחות או יותר מ-2014, נראה לי, קצת כשהתחלתי לשמוע את האלבום האחרון של קנדריק לאמר, זה כבר היה משהו טוב, שם. טוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אה, אה, שנגיד, רפרים כן, תותח. בקטע של נגיד, באיפה שבסוף שנות האלפיים, תיאטור הזהב שלהם, אחרי ה-M&M, כן. שנתקעו גם בתדמית של כבר הם לא היו הפושעים מההוד, הם פתאום היו כבר... הסלבריטיז הוא הבחור הספק קשוח שנמצא ליד הזמרת פה הרבה פעמים וזה כבר הפך להיות מין כזה ענף נרדף לפופ ועדיין היו ראפרים שרצו לעשות משהו לאו דווקא אני חושב קשוח או בכיוון שגיינגסטר היה פה משהו כזה אבל לבוא באמת ממקום אמיתי וגם היו עדיין כמו שדוקטור דריי על בומר קמפטון כי שוב, גם אפשר לחזור לנושא הזה, אבל הנושא הזה עדיין קיים, ולראיה גם הנושא של קצת נגד משטרה גם הופך לצערי, חוזר לצערי. כל האלבום הקודם של קנדיט למר, תודה. בדיוק, אז באיזשהו מקום, אבל הם לא רוצו לבוא, אני חושב שגם הם וגם הוותיקים יותר שעשו פתאום דברים חדשים גם כלפי עצמם. אם ניקח אלבום, שני אלבומים מהשנה שיצאו הרכבי ראפ מאוד ותיקים, שהיו סוג של אלבומי קאמבק, גם אלבום של דל אסול, ואלבום של... אני לא יודע על מי אתה הולך לדבר. ואלבום של טרייב קול קווסט, הם <laughs> היו... בדיוק, כן, כן. הם, הם <laughs> היו אלבומים שאתה יודע, הם היו יחסית מתקדמים להיפ-הופ <laughs> אבל טרייב קול קווסט, גם בשנות ה-90, כשהם אלבום, הם היו להקה מאוד מעניינת. כאילו זה ג'אז ומקצרים, ג'אזים וקנטרובאס ו... זהו, אבל זהו, אז נגיד, אם זה אם ניקח את זה למטאל, אז אתה אומר, נגיד... אוקיי, אז כאילו, אבל במטר מה היה קורה? זה להקות האלה מוציאות אלבום שיהיה או משהו שהוא לא עומד בציפיות של פעם, או משהו שהוא סוג של עומד בציפיות, או שהוא רק עומד בציפיות של פעם. כאילו, אוקיי, הם יכלו לעשות אותו אלבום מ אוקיי, אז למה לא לעשות נגיד מטאליקה וקנדיקל אמר? תחשוב איזה מטורף זה אתה יכול לפצץ לך את אתה לא יודע בכלל מה יהיה. אני חושב שמטאליסטים באיזשהו מקום כן תקועים, כי נגיד... מקובעים טיפה. מקובעים, כי אם תשים לב, לאורך השנים, אם אתה מסתכל רק על המ כשאתה שומע מוזיקת רקע בראפ, כל מה שנקרא, כל מה שהביט, מה שאתה... הביטים ה... כי כש... כן. כשאני הייתי שומע ראפ יותר, אני ממש חיפשתי מי היה מרכיב את המוזיקה, כי אמרתי, יש פה דברים שהם כאילו... כן, אתה כן. יודע, הבן אדם עשה פה ביטים של רוק או שהסימפולים פה הם בכלל לא מ... כן. כל המדליב שהוא אחלה, וגם סימפולים של קניה ווסט, גם סימפולים של קינג קרימפסון בדאב גריפ, סימפולים של... זהו, ואז אתה מבין בעצם שהדיג'ים של היפ-הופ שומעים מוזיקה הרבה יותר, מהרבה יותר סגנונות ומהרבה יותר מגוון של דברים מאשר, נגיד, הלהקה הכי אקצנטרית והכי הזויה באמת. שדרך אגב, אתה יודע איפה רואים טוב שמטליסטים, אבל גם שומעים מוזיקה, פשוט לא מציבים את זה, ביוטיוב, המוובה, המוובה. כן, בסוף. אז שם אתה רואה פתאום קאטל דיסיפיטיישן. שומעים מוזיקה יוונית, או משהו כזה, מוממית, סתם, זה נשמע מגניב, אבל זה לא שהם מציבים את זה, הם כאילו... כן, הם עוד לא התחילו לערבב את האהבות הנוספות שלהם. וזה מוזר, כי אם אתה שומע הרבה דברים, כאילו, ואתה לא אומר לעצמך, בואנה, בא לי לשים בוזוקי חשמלית, אני יודע, או בא לי תרבוקה, או מקצבים, או סתם אני אומר, כן, עכשיו זה, בא לי, אני שומע מקצבים אלקטרונים, בא לי לשים טקסטורות אלקטרוניות <אז> אני חושב שזה אולי כן יהיה הפתרון הבא, מי שירצה לגוון במטל, שאני חושב שבדיוק את הדברים האלה שהם לא מטל שאתה שומע, תצטרך להכניס למוזיקה, כן, באיזשהו אופן, כי אתה יודע, השאלה יותר השאלה אם מה, זה יותר. יהיה משהו... אני לא חושב שזה, לא, זה לא הולך להיות אבל משהו שאתה יכול לתחום לאיזשהם... זה יצטרך, זה, זה יצטרך להתלבש כאילו על הפוזה של פרוג, כנראה זה יהיה כזה ענף... או שזה אוונגרד, יגידו שזה אוונגרד. או שזה אוונגרד, השאלה אם האוונגרד הזה הולך, כמו שאתה אומר, כמו שאנחנו אומרים פתאום, להקות האוונגרד האלה הולכות להיות משהו מקובל. יחסית, כי בדרך כלל מסתכלים על אוונגרד, כי אתה יודע, זה עדיין בשוליים. אתה יודע, יש לך דוגמה של קלטיק פרוסט, שבזמנו, בשנות ה-80, הם עדיין, כשקראתי על האלבום של טומגה סיריון, אז כאילו אמרו, אלבום אוונגרדי וזה, עכשיו אתה Uh, של uh, מקהלות כזה, אני יודע מה, יש שם כל מיני דברים מוזרים, ובכלל uh, באלבום שלישי שלנו, שני שלנו, עשו שם עניין של, uh, אני כבר לא זוכר, רדיו, איך קוראים השיר הזה, קיצור זה איזה שיר מקצבי קליל כזה, שהם הפכו אותו לאיזה... אז ניסויים. אז בואו ככה נעשה קו, ככה... מה... אז... קיצור, אנחנו הגענו למסקנה שבינתיים לא ברור. שזה לא... זהו, אנחנו נראה את זה אולי בדיעבד עוד כמה זמן. אני רוצה לראות דברים חדשים. בא לי לשמוע דברים חדשים. זהו, אני חושב שדווקא פה, פה אנחנו כן, נראה לי גם אנחנו מהטכנולוגים עניינים קצת עצלנים, אם זה לא נמצא לך... אם זה לא נמצא לך... בקלות, אם אתה לא מוצא את זה בקלות בפייסבוק, אז... או, או בבנקמפ הזה כנראה לא, לא קיים, שזה לא נכון, יכול להיות, ש, יכול להיות שזה פשוט קיים, צריכים לפתוח את האוזניים. אבל לדעתי, שוב, השאלה האם זה הולך להפוך להיות, לא תהיה כביכול איזשהו ז'אנר חדש שיסחוף אחריו. איזה משהו, גל חדש של, גל רביעי של בייק מטרנד. משהו כזה, או איזשהו, אוקיי. אתה יודע, נגיד, יש, יש לך כבר טרש בלק ודאט, לא יהיה לך את הרביעי או משהו כזה. <דעתי> כן, אוקיי, כן. okay, אז uh, קודם כל, uh, תודה לכם שהקשבתם, תודה לברק, ו... תודה לדאנס. אם, לנס. כן, <laughs> <laughs> אם... Uh, uh, uh, לנו בתגובות, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים על מה יקרה בעתיד? בעצם ב... האם אתם מרוצים מהמצב? האם אתם אוהבים uh, חמש עשר של אולד סקול דף מטל שיוצאים כל uh, יום? תגידו לנו. תודה וביי.